Jó estét kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Szeggő János köszöntőnöket! Mielőtt belekezdünk a mai adásunkba, idén bevezetett rovatunk egyébe, engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljak egy fontos könyvet, egy számomra fontos könyvet, Karácsony Benő napos oldal című regényét. Talán az elmúlt napok romániai választásai miatt is jutott az eszembe, hogy erről az ismeretlenebb szerzőről Karácsony Benőről, és az ő mégiscsak legismertebb könyvről a napos oldalról röviden beszéljek, hogy a Karácsony Benő volt, és a legismertebb könyve talán a naposoldal, melynek folytatása már halála után 1946-ban posztumusz jelent meg. A napos oldal egy különleges pikareszk regény, egy olyan kalandregény, vagy kópéregény, amelynek hőse felméri, kázmér, malom tulajdonos, szobrász először különböző kisebb városokban, majd Budapesten és Párizsban is szerencsét próbál, hogy aztán visszatérjen szülőfalujába, és azon az úton, ahogyan ő látja és láthatja a világot karácsony, mint NAMASTE távolabbról szerbantalhoz, vagy szépernőhöz is, de egy nagyon sajátos és egyéni derűs prózát tudott megalkotni, és az akkor is színes, gazdag verdirodalomnak egy fontos jeles alkotója volt, és a megnyugvás ösvényei már sajnos tragikus halál után jelenhetett meg, ugyanis karácsonyben őt auschwitz deportáltak, és 1944-ben ott is halt meg. De hogy mérés is napos oldal a regényének a címe röviden idéznék a könyvből, de az ember körül, ha mozdulatait és szokásait rendszeresen ismétli, akár csak a nyiretyűvel megrez tehát üveglap, homokja, idővel kialakul valami csoport, férfiaknak, eszméknek, rokonszenveknek, nőknek és házaknak egy megszokott köre helyezkedik el centrikusan körülötte, amely rezgés számainak pontosan megfelel. Nem sokat törődtem ezzel a különben nem kellemetlen szociális képződménnyel. Az emberek, a dolgok és barátok gondokat és ráncokat okoznak, én pedig nem rajongtam a gondokért és ráncokért, szerettem a napos oldalon járni. És a másik önnek is izgalmas a címe, ott így van beleírva regényben. Amikor hazajött valami, olyan magyarázat, hogy minden ember számára van egy gyalogösvény, amely nem is tudom már hova vezet a békéhez, az örömökhöz, a megnyugváshoz, etc. És magam most látom vérző járkál járkár az örömei között. Az ember, mondta, mindig elvét valamit. Olyan ez, mint amikor valami csalhatatlan rendszer sikerült kiépítenünk a rulettasztal kifosztására. Minden összevág, csak a végén csúszik bele egy kis hiba, és szépen összedül a gyönyörű rendszer. A megnyugváshoz csak egyedül lehet eljutni. Úgy, hogy az ember csak maga indul el ezen az ösvényen. Mindenkit arra bátorítok, hogy induljon ezen az ösvényen, és keresse meg karácsony bennő könyvét, a napos oldalt, jól fog szórakozni. Eddig volt mai bevezetünk, és mindjárt kezdjük is az adásunkat. A belső közlés a klubrát irodalmi műsorának mikrofonjánál, tehát szegvűján most hallják. Ebben a műsorban általában hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és beavat a számára meghatározó zenékbe. Most azonban az ide évadunk vége felé közeledve négy héten keresztül négy 20. századi jelentős alkotó szellemét idézzük meg. A mai második ilyen alkalommal nemes anyagnes költő alakját és életművét idézzük meg Pataki, Adrián irodalom akit köszöntök itt a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadod a meg Kívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. És akkor kezdjük egy személyes kérdéssel, persze az egész személyesség az a nemes nagy lira egyik nagy kérdése, de neked milyen a személyes viszonyod a nemes nagy életműhöz, hogyan találkoztál a szövegeivel? A gyerekkoromból alig ismertem, igazából nagyon halvány emlékeim vannak, és ahogy így visszagondoltam rá, hát sem a középiskolában, sem az egyetemen nem tanultunk róla, sajnos. Ugye uh -huh. az egyetemen, az eltére jártam Magyar szakra, hát nagyon attól függött, hogy kihez járunk szemináriumra, hogy éppen kikről fogunk hallani, tanulni az adott mondjuk modern magyaros szemináriumon, és nekem éppen úgy alakult, hogy egy olyan oktatónál sikerült felvennem ezt az órát, aki nem beszélt. Nagyon emlékeim szerint az újholdasokról sem, de Nemes Nagy Ágnesről biztos nem. Uh -huh. És különben nem is Nemes Nagy Ágnes volt a doktori témám, a szonettel foglalkoztam a diszertációmban, viszont az utolsó két év során, amikor már doktorjelölt voltam, volt egy állásom az MTA-ete általános irodalomtudományi kutatócsoportban, ahol egy újholdas projekt is volt, amiben én becsatlakoztam, és ott kezdtem mélyebben foglalkozni Nemes Nagy és a költészetével, kötet szerkesztése, konferenciaszervezés volt ennek a része, illetve alapkutatás, tehát a hagyaték anyagainak uh -huh. a, a megismerése, feltárása, azokhoz kapcsolódó szövegkiadások, elemzések, készítése. Ezt talán egy tárgyszerűbb perspektívát is biztosít a számodra, hogyha egy nagyon régi szövegemlék alapján egy fontos kultikus szerződ lett volna. Nyilván, hogy József Attilát kutatnád, akkor József Attilával már találkoztál volna, és lenne egy sokkal személyközű viszonyod, vagy személyesebb viszonyod, nem tudom, hogy ez meghatározó ebből a szempontból, vagy sem. Ehm uh... Nincsenek előítéleteid, vagy nem hát, rossz értelemben, vagy Nem gadamer értelemben Nem, nem, voltak, értelemben, nem te... volt a prekoncepció, ami az biztos nem. mert hogy nem volt honnan kiindulni, igen. Hát hamar megkedveltem, és lenyűgözött. Azt, azt nem mondanám azért, hogy, hogy egyáltalán nem ismertem már a verseit, tehát úgy, hogy magyarszakra készültem, igen. és magyarszakos voltam. Nyilván olvastam már nemes nagy verseket, de magával, az életpályával, az egész kontextusával, az újhold folyóirattal igazából ekkor ismerkedtem meg, ez egy 10-12 évvel ezelőtt volt, és ha jól emlékszem, 16-ban, 16 elején fogalmazódott meg bennem, hogy jó lenne egy Nemes Nagy és Újhold konferenciát szervezni, és ezt Nemes Kéri Lucával és Buda Attilával meg is szerveztük a PIM-be, egy tárlattal együtt, azt azért mondom már, hogy a tárgyakhoz visszatudunk innen csatolni, hogy a PIM-es kollégákat bevonva egy ilyen mini tárlat is megtekinthető volt a kiállítás a konferencia során, amiben az újholdasok köztük Nemes Nagy Ágnes személyes tárgyai voltak megtekinthetők. Tehát azért van ebbe egy kis kultusz is, abban nyilván, hogyha megfogja az ember a, az adott szerzőnek a szemüvegét, a ny nyakláncát, uh -huh. a kéziratait, de igyekeztünk azért a berstani interpretációk Persze. felé is elmenni. Ugye a következő adásban Vörös Sándorról lesz majd szó, és Barta fogok beszélgetni Vörös költészetéről, és ott nyilván megkerülhetetlen, hogy gyerekek számára Vörös, akár tudják, akár nem, hogy mennyi vörös olvasnak. A Nemes is vannak gyerekversei, és majd lesznek is olyan feldolgozások az adásunkban, amikor ezeknek a megzenésített verzióit meghallgatjuk, de Nemes ez azért mégis sokkal inkább egy felnőtt költő, vagy egy olyan komolyabb költő aki nagyon sokat dolgozott azon az önképen is, ami alapján mi megismerjük őt. Erről mit gondolsz? Én azért hangsúlyoznám, hogy hogy gyerekköltő, gyerekszerző, nem is csak költő, is nemes nagy ágnás, és népszerűnek gondolom, tehát a móra például folyamatosan kiadja ezeket a leporellókat, a nyúlanyú uh -huh. vagy a kiette meg a mánát, ezek folyamatosan forgalomban vannak népszerűk a kicsik körében, vagy a bors néni, ami egy elég ismert mű, az Aranyecset, akár a Mácsainak a hangos könyve nyomán, hát a bosnéni is, ugye. Igen, csak a Bors néni, én is elfelejtettem, hogy az nem eszanyák, de most, Igen. hogy így mondod, most jutott eszembe valóban. Igen, ugye abból is készültek ö, zenés darabok, ugye Dajka Margiténeket, bosnéni szerepében a 80-as évek elején, aztán ö, később, ez még az egyetemi színpadon volt, és később pedig Molnár Piroska játszotta az ő szerepét. Szóval szerintem nagyon uh -huh. fontos a, az ő gyerek műveihez az, hogy igényes feldolgozások születtek belőle. Tehát a verseket is olvassák, azért még ma is talán a szülők a gyerekeknek, de egyrészt a megzenésítések, másrészt ezek a zenés színdarabok tesznek arról szerintem, hogy, hogy fennmaradjon. És tényleg azt gondolom, hogy szeretik a gyerekek, mert, mert nagyon ritmikus, hétköznapi, tehát bennük van a rátalálásnak az öröme. Például a gesztenyefa levél. Találtam egy falevelet, gesztenye levelét, mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Hát nem vagyok jó versmondó, de azért igen, itt a ritmus, igen, igen. ritmus elsőre hallatszik ebben is, és még a Jeromos a hadd idézek egy, egy sort, mert ez megmutatja, hogy, hogy egy hosszabb narratív műben is milyen ritmikus vicces részek lehetnek. Keresztül ugorta a tengeri uborka. Vagy új kedvre kihangolna Oszkártán az angolna? A ritmus nagyon-nagyon. rímek. Igen, igen. igen. Most eszemedet, hogy van egy beszélgetés, mint már nemesanyagnes halál után készítettek, Lengyel Balázs Széken, Magda Latorlászló és talán Domokos Mátyás, és ott Lengyel Balázs, akiről majd még fogunk beszélgetni. Felolvassa az első nemesanyagnes verset, és Latorlászló az, aki kapcsolatot tud kötni ezek között a gyerekkori vázlat, meg egy későbbi nagy versek között. Tehát nagyon izgalmas, hogy ez a önazonossága nemes nagy költészetben mennyire meghatározó. Igen, igen, ez a büszke tehén csak állt, csak át, azt hiszem, de lehet igen, nem, nem így, pontosan. Ez az, ez az Igen. Idézem, igen. Öm, és nagyon érdekes, hogy ezek az autentikus alapélményekhez visszacsatol egyébként nemes nagy ágnes, amikor megkérdezik tőle, hogy miért kezd egy gyerekverset írni, vagy hogy kezdett írni. Öm, teljesen véletlenül találtam egy 74-es cimbora adást, ami fel van a neten mm. egyébként, és Nemes Nagy Ágnes beszélben benne, meghívták a műsorba, és ott például azt mondja, hogy a gyerekverset írni olyan, mint egy ribiszke bokorról és egy zöld gyíkről beszélni, mert hogy ezek olyan alapélmények, olyan egyszerű dolgok, amikhez jó visszatérni, tehát a hétköznapi dolgokat szövegbe foglalni, úgy rácsodálkozni, mint egy gyerek. És hogy ennek van igazán értelme, hogy ezt, a, ezt az énjét visszahozza, és megmutassa a gyerekeknek, mert hogy azt mondja, hogy minden gyerek költő. És hogy a vers fontos öröme, Fontos része az öröm, a ritmus, és az a mondogatás, ami a gyerekekre is jellemző, akár miközben lépegetnek, ők is verset írnak. Most mi is lépegetünk, és verset fogunk hallani a már említett Jeromosa Remeterákot. Halász Judit előadásába hallgatjuk meg, és utána beszélgetünk tovább Nemes Nagy Ágnesről. Feneke, nem lesz több éremete Sírnak, rírok a kis halak Kiad nekünk tanácsokat. Fejünk és már kitölcsek Ki lesz öblünk büszke bölcsek Folytatom a bölcsességet Alig indul gyorsan úszva Szembe perdüleg merúzom Jaj nekem zól Sidalom Elveszett A kalapom Így a felem alattalan Nem élhetek kalaptalan Szólj a most, Gyere most Ismerd meg Termos. Van. Alász énekelte Nemes Nagy Ágnes versét, a zenét Móricz Mihály szerezte a belső közlés majdásában. Patek Jadirén irodalom történetszel beszélgetünk tovább, Nemes Nagy Ágnes életművét és alakját idézzük meg, és akkor ezt a lajstromot folytassuk még a gyerekversek szerzőjével, hogy aztán rettérjünk az egyéb témáinkra, hogy honnan lehet még ismerős Nemes Nagy nekünk. Igen, hát ahogy említettem, ezek az igényes megzenésítések valószínűleg segítik a, a szerzőnek a széles körű ismertségét, és lehet, hogy nem is feltétlen tudja mindenki, hogy például a, az Oscar Dias Mindenki című filmben éppen egy nemes nagy Ágnes verset lehet hallani, ugye Deák Kristófnak a filmében egy kórusművet Balázs árpától vagy Enyedi Ildikó filmjében a Védmeg című filmjének egyik kiinduló pontja a Védmeg című vers néhány sora volt, ami nem gyerekvers, de Nemes Nagy Ágnes versen. A Testről és Lélekről igen, című filmnek igen, igen. az egyik Kályhája, ha, ha tetszik. Ha most átmegyünk, megyünk ahhoz a Kályhához, hogy honnan beszéljünk Nemes Nagy Ágnesről, akkor mennyire meghatározó akár az életrajzi akár a Nyugathoz való viszony, vagy Babicshoz való viszony, hogy honnan indul ez a költészet, hogy aztán merre tart tovább. Hát vannak bizonyos közhelyek, amiket szoktak emlegetni Nemes-Nagyja a kapcsolatban, hogy szigorú, férfias, közhelyes, tárgyias, stb. kicsit most innen indulnék. Igen, igen. Az egyik, az első, a protestantizmus, az azt hiszem, hogy összefér, összefügg egy ilyen erkölcsi tartással. Egy református családból származik, egy erdélyi református családból. Ő már Budapesten született, de a család képének megfelelően ő a Bármadas Református uh -huh. gimnáziumba lett beiratva, tehát ott értékült az első ingerek. Ahol volt igen. egy időben az iskola igazgató. ugye? Igen, volt akkor is a, akkor az igazgató, is. amikor Nemes Nagy járt, tehát az első találkozás egy költővel az, az egy élő személyel való találkozás volt, illetve írt arról, hogy az iskolában például Horáciusz verseket fordított, ott tanult Babicsról. Említi is többször, hogy, hogy a középiskolában jobb volt a, az irodalmi képzés, uh -huh. mint aztán az egyetemen. Horváth János leszámítva, akinél írta a szakdolgozatát, már diszertációját, éppen Babics Mihályról. A szigorúsághoz ugye sok, sokszor emlegetik, hogy Férfias, tehát szigorú, érzéketlen, tehát tárgyias, valahogy ezt a, a kettőt mindig összekötik vele. Én nem szeretem őt így jellemezni, de azért hoztam fel, mert megnéztem ma reggel is még a Magyar Köznevelési Portálon, hogy ez szerepel róla, hogy kortársai a legférfiasabb költőnek nevezték, mert hogy szikár erőteljes képi világ és letisztult nyelv jellemzi. Én nem értem az önökét. Szerepóriázák őt, Istenem. Slaktam meg az egyetlen férfi a parlamentben, ez egy bómodel, de az, hogy neki a nőiségem, mint dologgal nem volt dolga, az nem jelenti azt, hogy férfias lenne, vagy nem tudom, hogy zárójába akartat tenni maga költőnő, mi volt, tehát igen, és költő igen, akart igen, lenni. Igen, talán. Nem, is, nem is szerette, hogy úgy szólítják, hogy költőnő, igen. meg hát ezt én sem gondolom relevásnak, tehát nyilván ugyanazon a pályán mozgott igen. szellemi téren, és azt szerette volna, ha innen nézve ítélik meg, nem onnan, hogy milyen van. -e? Igen, ha már nemes a neve, a neve az <gül> igen. igen. És ennél egy sokkal szabadabb lélek volt, és szerintem a költészete keresi is ennek a szétírásait, ennek a nagyon zárt toposznak, amiben valóban ezek a hívó szavak, a erkölcsösség, protestantizmus, ez a tanáros jelleg, és ő maga is, mintha szeretett volna kibeszélni ebből a szerepből, de közben meg mégis valahogyan így testesült meg, vagy így konzerválódott. Igen, amikor rákérdeztek nála erre, akkor általában úgy reagált, például a kapdeból óránnak az életmű 81-es interjúban is van egy ilyen mondata, most nem pontosan fogom idézni, hogy, hogy költő vagyok, tehát ne, ne várják el tőlem, hogy én jellemezzem magamat, mert nem, nem az én feladatom ez. Azt mondja, hogy jó, hát ha betesztek ebbe a skatujába, hogy objektív lira, akkor legyen. Nekem ezzel nincs uh -huh. dolgom, tehát így átnyújtom a kritikusoknak ezt a stafétát, és akkor használják egészséggel, jó az a háznál, vagy valami ilyesmit mond, vagy ír ebben az interjúban erre visszatér hogy tárgyos vagy nem tárgyos, ugye mit állítunk vele szembe, hát sokszor azt, hogy érzelmes, személyes, és hogyha tárgyal, akkor nem érzelmes, és mm -hmm. nem személyes. Hát szerintem ez az, ami Nemes nagyra abszolút nem mondható, hogy ne lenne személyes, ne lenne érzelmes. Nem és hogy szenvedélyes is, szembedies hát forró, is igen, ez igen, a költészet nagyon sokszor. Ö, nem, a, abból a szempontból személyes, ahogy ö, erre szoktunk gondolni, hogy egy ilyen egyben nagyon expliciten ö, vallomásos líra, hanem tényleg sokszor tárgyakon, dolgokon keresztül szerep, szerepeken vagy figurákon keresztül fogalmazza meg ezeket az érzelem csomókat, de egyébként sok egyes számású személyi verse is van. Ez összefügghet hát a nemével? Bocsáss meg, hogyha ezt költő nőként vagy nőként, aki verset írteszi, teszi, picit más olvasata van, mint hogyha egyébként férfi tenné ezt az epere egyes személyességet? Mert hát csomószor a költészetben az epere egyet az férfiként olvasjuk, mert zömmel korábban férfiak írták. Míg hogy nő teszi ezt, az lehet, hogy egy másfajta olvasatot is generálhat. Ez csak most jut eszembe, lehet, hogy kicsit kócos a kérdés. <gül> Hát elképzelhető, igen. Mm. tulajdonképpen minden vers személyes abban, hogy személyhez kötődő, igen, igen, igen, és, igen. és egyszerűen más módon közöl egy ilyen tárgyas jellegű vers, mint egy Klasszikus, nem tudom, hirtelen valomásos költőt mondanék a korszakban, hát mondjuk Pilinszki juthat eszünkbe, uh -huh. aki egészen más vers szemlélettel rendelkezett. De ezzel kapcsolatban jó szível ajánlom Kis Georginának a doktoriát, aki az objektív költészettel foglalkozott nemzetközi magyar összehasonlításban és nemes Nagy Ágnessel, úgyhogy érdemes. Ezt a neten is meg lehet találni, érdemes elolvasni, hogyha valakit ez érdekel. Most még menjünk tovább, hogy a szabadba vágtam, hogy a, a fiatal korának meghatározó élménye áprili, a bármadas, Babics találkozása, szerbantalak egyfajta mestere, és aztán szerbantal elvesztése nagyon mélyen érint. Ugye férjével, lengyel Balázsval a kísérletet tesznek a megmentésére, de ez, ez sajnos kudarcba fulladt. És ugye 1945 után, a nyugat elpusztulása után, vagy megszűnése után, nagyon fiatalon, mintha lehetőségük lenne a nemzedékének egy újabb folyóiratot, egy újabb közeget létrehozni, amit aztán a hatalom nem enged, ez pedig az új hold. Tehát hogyan a nyugat kimúlik, úgy ők egy új holdat, egy új holdat próbálnak csinálni, ami megszűnik, de közben évtizedeken keresztül mégis létezik tovább a mai napig. Igen, mint egy eszmény, vagy mint igen, egy abstrakció, szellemi, mint szellemi iskola, vagy közösségként Magatartás, közösség. iskolaként, magatartásként, ugye a 48-as megszűnés és az 1986-os újraindulás között is létezett egy ilyen buvópataként, ezt így szokták nemes nagyék mondani. Hát ugye magyar lati művészet történet szakokra járt, és ahogy említettem, Horváth Jánosnál írta a doktoriát, és azért írhatott Babicsról, mert 41-ben Babics meghalt, mert élőköltöről nem lehetett dolgozatot írni. Viszont annyira nagy hatású volt rá Babics, hogy valóban, amikor az új holdat elindították, ugye főleg még akkor Lengyel Balázs kezdeményezésére, akkor az első cikke az új holdnak az lett, hogy Babics után, uh -huh. mert hogy ez nem azt jelenti, hogy Babicsot túlépjük, és teljesen hátat fordítunk neki, mert hogy Babics egy ilyen nagy elődjük volt mindkettejüknek, vagy hát az egész újholdnak, egyrészt hozzá akartak igazodni, tehát valóban volt bennük egy ilyen, hogy, hogy ez a nyugatnak egy ilyen felélesztése, folytatása lehetne minőség elvett esztétikát helyeztek az első ö, helyre a, a, az újholdban. Ö, illetve szerettek volna minél több fiatalt megszólaltatni és fórumot adni nekik. Hát ez ugye elég rövid ideig sikerült 46 és 48 között. Aztán hát tudjuk, hogy 49-től egy ilyen politikai bezárulás következett. Ugye ezt az ezt megelőző három évet azt szokták is úgy nevezni, Nemás Nagy Ágnes is hogy ez a kozmikus tavasz, uh -huh. Ekkor is jelent meg az első könyve a kettős világban, az új hold kiadásában különben, és akkor 49-től pedig hát jött egy majdnem évtizednyi uh, hallgatás Aminek viszont a kvázi haszna az a gyerekköltés más felől, én, mert igen. ezekben az évekbe írja. Még ebben a 45 után időszakban van egy nagyon fontos római utazás, amit a Szent Lengyel Balázs, is megörökít egy két róma című, nagyon szép néhány évvel újra kiadott eszék kötetébe, hogy akkor még a szabadságot láthatták, és utána jöttek valóban ezek az évek. Most viszont egy újabb zene a mai adásunkban, egy másik megzenésítés, egy olyan, amit mindenki ismer a nyári rajz, aminek nem is egy feldolgozása készül, de mi most nem a legismertebb féle feldolgozás, fogjuk leadni, hanem az érdekesség kezdért Dolácsali Robert megszínésítésében és Pere Martoni Krisztina szól a nyári rajz. Hogy mit láttam? Elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ez itt ez itt a, tó, ez itt a... Krisztin adta elő nemes a nyári rajz című versét. A mai műsorban, ugyanis Nemes költő életművéről, és alakjáról beszélgetünk patak ki irodalom a mikrofonál továbbre is a műsorvezetőt szegő Jánost hallják, és beszélgessünk arra, az életmű és az alak maga a figura és a szöveg, azok milyen fedésben vagy fedésben vannak egymással. Ott tartottunk, hogy 45 után van pár év, amikor az újhol megjelenhet, és ebben az időszakban kezd kiforni a költészete, aztán jön a hallgatási évtized, amikor gyerekverseket ír, majd a 60-as évektől beszélhetünk talán a pályak kiteljesedéséről, és innen az életrajz az kevésbé lesz érdekes, és talán inkább az életmű lesz a fontos a számunkra. Igen. A 40-es évekhez visszatérve még egy fél mondat a uh -huh. rég, ugye említetted Szerbantolt, aki hát a kezdésekor legalább olyan meghatározó volt, mint már egyébként nem élő Babics Mihály, ugye egy szellemi Áprili Lajos, mint, mint egy ilyen tanítómester, egy igazgató, egy magyar tanár, és, és pedagógus, és Szerb Antal volt még egy ilyen harmadik figura, de nagyon rövid ideig, Nemás Nagy Ágnes felkereste őt húsz évesen, levelet írt neki, és megküldte a verseit, hogy véleményezze. A nyugat akkor még éppen uh -huh. működött, hát 10 kilenc éves volt, körülbelül Nemes Nagy Ágnes, amikor Babics meghalt, és a nyugat megszűnt, de oda nem merte még küldeni a szövegeit, pedig egyébként már Jócskán írt, tehát a, a pályája elején tizenévesen megjelentek már versei református lapokban, például a Miutunkban a Magyar Református Életben. Szóval elküldte Szerbantalnak a verseit, aki reagált rá. Két mondatot felolvasok most, hogy mit, mit írt vissza. Kedves kolléganő, bevallom, gyakran szoktam verseket kapni ismeretlenektől, és rendszerint nagy zavarban vagyok, hogy mit válaszoljak nekik. Annál nagyobb örömöm, hogy most végre egyszer, őszintén és kertelés nélkül ezt írhatom, a versei jók. Ugye ezt aztán sok találkozás, beszélgetés követte, de rövid kapcsolat volt az övék, mert hogy hát ugye szerban tart, 45 januárjában balfon megölték, ugye elhurcolták. Lengyel Balázsra, Nemes Nagy Ágnes próbálta őt megmenteni. A legjobb barátaival együtt Rabowski Annával például iratokat hamisítottak. Rabowski Anna édesanyjának a révész Margit volt, volt egy szanatóriumok, bújtattak is zsidókat, de lakásokban is, próbáltak segíteni rajtuk, de hát szerbantalan, mint tudjuk, szerbantalan, mint tudjuk, nem tudtak segíteni már. Igen, igen, de az az erkölcsi integritás, amiről már többször beszéltünk, és ami picit talán néha kitakarja, vagy megnehezíti a nemes nagy olvasatunkat, az biztos, hogy ezekből a 44-45-ös és utána 50-es évekbeli élményekből is táplálkozott, hogy egy nagyon szilárd, nagyon konzisztens emberi tartást tartott fontosnak. És van és a híres verse, a fák, amit ha megengedsz, akkor most föl is olvasnék, ami ugye ilyen yep. emblémája talán a nemes nagy életműnek, nemes anyagnes fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót, a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, és a vakfehér kék éjszakát, amelyben csukjás tárgyak állnak, meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. Azt mondom, ez a vers egyébként filozófiájában, meg politikájában is nagyon izgalmas, hogy milyen eszközöket használ egyébként ezekkel a különböző szóképekkel. Igen, ez egy nagyon poetikus vers, 1963-as egyébként, és az az érdekessége kontextusként, hogy van egy tanulni kell című nagynak, 79-ből, amelyennek egy változata, és egy elég hosszú ilyen omázs vagy... Hát igen, egy omázsállalatta, ez így szól. A New Yorki Ma Hétvégi Magyar Iskolának ajánlom ezt a verset 20 éves jubileuma alkalmából. Ugye tudjuk, hogy 79-ben Nemes Nagy Lengyel együtt, Ajovában e, volt írótáborban, egy elég hosszú időt töltött Amerikában. Nagyon szeremes naplót írt egyébként, ami nagyon érdekes, hogy egy kelet-európai ember hogy tekintre az akkori amerikai viszonyokra. Nagyon érdekes az amerikai napló, ki lett igen. adva, ezt érdemes elolvasni. Igen, és ez a vers is, hát talán ott a, a Szikvója erdőről is ír, küld onnan képeslapot, ami ö, ö, szerepelnek ott amerikai fák, illetve fotó is készült, Tehát ez nagy élmény volt neki, és a versanyagba is bele vagy visszaíródott, és valahogy előkerült ez a fa, amire pedig rárakódtak a ö, fák című vers, amire rárakodtak az ottani élmények, de egy meglévő magra épült, amit, amit úgy fogalmaznék meg röviden, hogy a természetnek egy ilyen ökológiai hívása, ez már itt volt a 60-as évek elején is. Nagyon gyakran természettudományi kifejezések is szerepelnek a, a versekben. Az életnek úgymond a hírét viszik a madarak és a fák is ebben a költészetben, mint egy közvetítve a két világ között, az alsó-felső. Kettős világban egyébként. Igen, akkor igen, az volt az első igen. kötetének a címe, meg hát, ha nagy verseket emleget, emlegetünk, akkor a között igen. című az kifejezetten, ugye, ilyen két világ és nézőpontok közötti mozgásokról szól. Ebben a tanulni kell világul, ugye? Ebbe a versben Igen, amit... igen, tanulni kell a magyarul és világul. Na, igen. Úgyhogy azt hiszem ez a vers is egyfajta nézőpontváltást kíván, hogy lépjünk ki a korlátolt emberi gondolkozásunkból, az antropocentrizmusból, és lássuk meg a tárgyakat, akár a szerves tárgyakat uh -huh. is, szerves létezőket, a fákat így önmagukban, és hát halljuk meg a hangjukat. Tehát visszatérve arra, hogy tárgyos költészet, ugye ezek is tárgyak, tehát a fák is tárgy, egy példa a tárgyakra a nemes nagyi költészetben mi helyzet a mitoszokkal most itt gondolok akár az Eknátonra, vagy akár a Lázára ami nyilván egy másfajta a mitoszunk és majd azt is felszeretném olvasni hogy ez a költészet nagyon izgalmasan kapcsolódik olyan európai toposzokhoz, mitoszokhoz amik vagy nem csak európai hanem általában a világunk örökségéhez, amiből aztán egy nagyon eredeti különleges versformát versszerkezetet hoz létre és pályája második felére jellemző is ez a hosszú vers vagy félhosszú vers vagy annak egyen nagyon különös már már ilyen atonális formája a szabad vers prózavers és mégis abszolút poetika. Igen, ugye említettük, hogy a 60-as évektől teljesedik ki ez a pálya, de azért én azt gondolom, hogy már az első kötet is ö, megadja a, a hívószavakat, vagy uh -huh. bemutatja a költészetnek azokat az alapjait, amire aztán épülnek a következő kötetek. Ugye a második az a száraz villám volt, 57-ben. Már ez a szó is szerintem sokat mond arról, hogy, hogy, hogy egy ilyen mitikus világban is vagyunk. Aztán a napforduló a 67-es kötet, 10 év múlva, hát az, az főleg egy ilyen... Ö, főleg behoz egy ilyen kontextust. Eknáton egy olyan figura, akiről Nemes es azt mondja, hogy azért választotta, mert egy filozófikus alkat, egy nyughatatlan, mindig gondolkodni akaró, felzaklató ember, és hát nofretiti a, a férje, ez is valamiért fontos volt neki, elmondta egy interjúban, hogy Nofretiti azért szép, mert Eknáton gondolkozott. Aha. És ez, ez, ez egy ilyen fontos szempont volt a, abban, hogy Eknátonra verset, sőt ciklust Igen, több eset is. építsen majd. Mert hogy ő azt vallotta, hogy a, a költészetnek a, a, a végső célja, vagy legfontosabb célja az ilyen nagy kérdéseknek az újragondolása, ilyen triviálisnak tűnök, hogy mi, miért élünk, mi az élet értelme. Tehát mindig egy ilyen morális nyukatatlansággal fordulni a világ felé, és újra gondolni az alapokat, és ehhez a művészetnek a legújabb eszközeit felhasználni, bevetni, és azt vallotta, hogy ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Innen a Babics örököse, ha tetszik ezzel a fajta filozófiai költészettel, ami nyilván azt jelenti, hogy poétikai módon, de mégis bölcseleti témákról beszélgetni, vagy egzisztenciálista kérdésekről. Igen, igen, abszolút. És, és... bocsás, meg mondjad, csak ahhoz akartam egy pillanatra visszakötni, hogy, hogy ezt a volt diákjai is emlegetik róla tanárként, hogy mennyire benne volt folyton ez a morális ilyen didaxis, tanítani vágyó szándék. Ugye az es években nem csak a gyerekversek, a műfordítások, hanem a tanítás is egy ilyen mindennapi tevékenység volt az életében. Említsük egy meg a... a leghíresebb tanítványát is. Igen, akkor. Tandori Dezső Igen. tanította például a Petőfigi gimnáziumban. Tandörénak annak is ilyen visszaemlékezései, hogy, hogy hát nagy szerepe volt Nemes Nagynak abban, hogy a szüleit lebeszélje arról, hogy ő mérnöki pályára menjen az irodalom helyett. Meg akit még érdemes megemlíteni, nem tanítvány a szószoros értelmében, de unoka hugga, Takács Zsuzsa Nemes, Nagy Ágnesnek. És vannak erről levelek, amikből kiderül, hogy azért ő próbál szólni Takács Zsuzsa érdekében. Például, amikor francia szerzőkön mi a levelezett, akkor ajánlotta Takács Zsuzsa verseit. Tehát így innen uh -huh. nézve is mindig volt benne egy ilyen tanító segítő szándék, úgyhogy remélem ezzel azt is megcáfoljuk, hogy szigorú volt. Szerintem igen, szerintem egyre szabásúbb ez a portrés, és hogyha most ezt a protestant, nézzük, akkor mennyire beszélhetünk, akár némiképp párba állítva a katolikus Pilinszkivel, aki persze mindig azt mondta, hogy költő vagyok és katolikus, mondjuk a protestáns Nemes nagyról. Ez egy releváns kontextus -e? Hát nincsenek Nemes nagynak ennyire, hogy mondjam, istenes versei, mint mondjuk uh -huh. pilin, amiket Pilinszki költészetében lehet találni. Nem mondanám azt, hogy már nyilván ezt nehéz így megítélni, de nem mondanám azt, hogy, hogy ő nem volt hívő. Egyszerűen más, hogy gondolt ő a hitre és a vallásra, mint pilinszki. Inkább Isten hiányról van szó a pályai elején, folyamatos perlekedésről. Az az érdekes még, hogy a 60-as évektől ez a nyílt perlekedés, vagy Isten kimondása akár a versekben, így szinte eltűnik, és a helyét az angyalok veszik át. Mm, ez, hát ez, ez, ez még izgalmas. egyetlen az angyalok szerepe a költészetében, ez nagyon-nagyon sokszor megvan, de hogy egy ilyen elmozdulás is érzékelhető. Most viszont, akkor felolvastam az egyik legerősebb nemes verset, nekem biztos, hogy nagy kedvencem, egy nagyon rövid soros verse, nem Pilinszki féle soros a Lázár, de tudom, sokan ismeri, de én nem tudom megunni. Amint lassan felült, balváll a tájt, egy teljes élet minden izmafájt, halála úgy letépve, mint a géz, mert feltámadni épp olyan nehéz. Ugye ez is egyszerre van egy nagyon erős bibliai kontextuson meg egy nagyon kontrasztos, ha tetszik, és nagyon máshova helyez ennek a történetnek a tétjeit. Igen, hát erre is mondhatjuk, hogy egy nagyon szikárves, nagyon-nagyon minimális szókészlettel, egy nagyon tág, értelmezési keretet tud megmutatni, egy, egy kitágíthatjuk nagyon sokfelé ezt az interpretációt, és szokták is, hát nem csak a kereszténységre vonatkoztatni, hanem nemes nagy életében akár a házasságra, akár a világháborúra, akár az újhold folyóiratra, hogy erről beszél is többször, hogy nem egyszer volt az életében olyan helyzet, amikor fel kellett támadni, újra kellett éledni. Tehát ez egy, ez egy erősen arszpoetikus és személyes Megint versés csak személyes tulajdonképpen. Vers. Igen, igen, mert Enge Balázsval a kiváló irodalmára lesz Istával, akivel fiatalon kötötték össze az életüket idővel, ez az összeköttetés, életkösszeköttetés más formában marad meg, mert elválnak, de mondta, a a nemesenegnes nagyon fontos barát, társ és ember marad, lengyel balás, de valóban egy, egy válás. Hmm. Igen, megelőzte. Igen, hát az 50-es évek ezt is hozta magával, 58-ban váltak el, ha jól tudom, de ugye Nemes nagy 91-es haláláig megmaradt ez a szoros munkakapcsolat, azt hiszem, hogy barátság is. Erről közös levelek, számos közös levél is tanúskodik, Szigligetről, Erdélyből, Ajováról, és hát a haláláig Nemes Nagy Ágnesnek az volt a neve, az volt az igazolványaiban, hogy Lengyel balázsné. Hm. Pedig ő kezdeményezte a választ. Ugye nem csak költőről, hanem eszélytarál és műfordítóról is beszéltünk, úgyhogy a mai utolsó zene az adásunkban, az legyen Robert Burns, költő Kicsilány még a kedvesem című versének a kalák a féle feldolgozása nemes Ágnes fordításában. Kicsi lány még a kedvesem, kicsi lány még a kedvesem, eztendőre majd nem leszem felé nyereszen felem. Kicsi lány még a kedvesem, kicsi lány még a kedvesem, eztendőre majd nem leszem felé nyereszen felem. bánom, hogy ráagadtam, ó, aki lesz, nem mondja, hogy megérte, mondja, vettem, ó. Bánom, hogy ráagadtam, ó, ó, bánom, hogy ráagadtam, rá Aki aki lesz, nem mondja, hogy megérte, mondja, Mettem, Igyunk egy finom kupabort igyunk egy finom kupabort örömet ott lesz, ahol érzde itt még fiya sose volt. Igyunk egy finom kubabort, ígyunk egy finom kupabort örömet ott lesz, ahol érzde itt még fiya sose volt. Szomnyazunk lekivált, borto szomnyozunk lekivált, cigányosszony, csókolt a pap, rákondolcs, vére prédikált, Bortól szomnyazunk lekivált, Bortó szomnyozunk lekivált, cigány a a pap, rákondolts, prédikált. Rabel költő költőversét Harozzák Nemes Nagynés fordításában és a kalák a megzenésítésével A belső közös mai műsorában Nemes Nagynés költői pályáról beszélgetünk Pataki, Adrien irodalom történésze. És hát nyilván elsődlegesen, mint költőt érdemes őt tárgyalni, de hát van egy nagyon fontos a életműve, és hát a műfordítóról se feledkezzünk meg. Igen, az eszé mondhatjuk, hogy Nemes Nagynak az életművében is tulajdonképpen egy negyedik mű nem nagyon kidolgozottak pontosak az eszéi és minden mellett élvezetesek. Nem is tudom, hol mondta Nemes Nagy Ágnes, hogy lenézem a készületlenséget, és ez saját magára is nyilván egy alapnak tekintette. Tehát ez, az eszékben megnyilvánul az élőbeszéd gördülékenysége, és ez találkozik a szakmaisággal. Uh -huh. Tehát ezerszer jobban beszélt más Nagy Ágnes élőben, mint én, tehát ezt le lehetett jegyezni, és nem nagyon kellett utólag szerkeszteni, nem tudom, hogy csinálta. De ez nyilvánul meg az eszékben is egy nagyon nagy fokú pontosság. De azért a kéziratokban egyébként, hogyha, hogyha valaki megtekinti őket, elég sok kihúzást, uh -huh. variálást láthat. Ugye Babicsnak egy monográfiát is szentelt, a hegyi költő az inkább, tan, tan, tan, inkább tanulmánykötet, de eszély is tekint, hogy az élők mérten a nagyon fontos költői, ez költészetről szóló eszé vannak, és Pataki Adrien kezében ezt a kedves hallgatók nem lehetjek egy erősen kipreparált példány, amiben kb. 6500 cédula van. Igen, ez egy, és az egész könyv alá van húzva, mint egy rendes kutatási tárgy. <gül> ez egy levelezés kötet egyébként. Már elkezdtem kinyitni, hogy majd a mi fordításra uh -huh. de közben mondom, hogy az első eszélykötet az a 64 hattyú volt 75-ben, 1975 1975-ben, és tanulmányok a jelent meg. De már ez is ilyen nagyon kiforrott volt változatos modalitással, humorral, iróniával tele önreflexióval, és talán itt fogalmazta, meg ezt most nem is tudom hirtelen, hogy az írás életfunkció. Hm. Tehát ez nagyon fontos, nem csak a versírás, hanem az ilyesfajta közlés is, mint az eszé. És hát ír Babicsról is, ha már költők, akkor Berzsenyi, Apolliner, Rilke, Kosztolányi verseit elemzi például. A hegyi költő Babics a foglalkozó hát monográfiája vagy tanulmánykötete az 1983-ba jelent meg a száz éves centenáriumra. Mm -hmm. Különben Babics hát mondhatjuk, hogy talán szitokszó volt a 89 Igen. előtti években, polgári humanista. Ez mégis egy szitoxónak számított. Abszolút, igen, az izolált én, én és társaik, igen. igen. ebben a korszakban, úgyhogy elég sokáig nem lehetett Babics Mihályról írni. A, az ő disszertációja az még olyan pont volt, hogy éppen még lehetett, és akkor utána az 50-es évektől nem. 57-ből például fennmaradt egy fiktív levél, amit Nemes Nagy Ágnes írt Babicsnak, és a 80-as évekből pedig, ami egy kuriózum, egy színdarab Babics szerkesztő úr uh -huh. ezt Kelevé Ágnes adta ki néhány évvel ezelőtt, tehát most már olvasható. Akkor ez ez egy nyugatos kontextus. Egyébként Nemesrany Ágnesre kiváló. Igen, igen. A, a színházat említette de Nemes nem csak versfordításai, hanem színdarabfordításai is vannak. Mit mondhatunk a műfordító Nemesrany Ágnesre? Mennyire volt szép hűtlen, hogy most a Rábad Györgyféle nagy metaforát használja? Hát ő azt hiszem, hogy elég hű uh, volt a a forrás de elmondható róla az is, hogy tehát nem hű nem fordítóként híresült először, nem ez volt számára az elsődleges hivatás. Inkább válogatott, ha tehette válogatott, hogy kiket fordítson, akiket kedveltet. Például Kornájt kedvelte, uh -huh. tőle a Szídről ír is, tehát ilyen munkanyagok is vannak, hogy a fordítása közben hogy, hogy érte meg ezt a fordítói munkát, illetve a legfontosabb az Rilke, Igen. aki egy ilyen nagyon inspiráló előképe is volt, akitől elég sokat fordított. És Ö... már Bertolt brecht mert tehát nem kedvelted, de jót, őt is fordította. Igen, azért a, főleg az 50-es években ezek megbízások voltak, uh -huh. amikért pénzt lehetett kapni, tehát előfordult, hogy... É, nem tudom, a már szerintem a mai napig sokszor nem nemes nagy Igen. fordításból, Igen. azt hiszem. Igen. Elég legfontosabb, mi bocsánat. Úgyhogy abban, abban az időben egyébként elég sokan fordítottak, akár oroszokat is, akiket azóta nem U emlegetnének. Igen, igen, meg úgyhogy úgy egy... tudtak igen, oroszul, igen, de ez... megoldották. Igen, igen meg... vagy Vörös Sándorról is sokszor mondják, hogy hát mondjuk szanszkritul nem tudod, de, I igen, igen. de fordított szanszkritul. Nem adták el szanszkritul bocs, Bocsas, mert megjön a szababa vágta. Semmi kikerestem egy részt, igazából nem arról, hogy Nemes Nagy hogy fordított, hanem hogy őt hogy fordították, uh -huh. mert ez a levélrészlet nagyon sokat elmond, szerintem az ő pontosságáról, hogy miért használ egy-egy szót, mert Bruce Berlin fordító megkérdezte tőle, hogy mit jelent a versében a medárt, zöld és a dobrokol, mert hogy ezeket a szavakat Aha. ő nem érti, és így nem tudja jól lefordítani a verset, és ezt a kis rövid részt felolvasnám, hogy megmagyarázza ezt a két szót, mert szerintem ez nagyon sokat mondó arról, hogy hát mi minden áll egy szó mögött, amit ő kiválaszt. Öhm. Medárd egy európai szent volt, akinek június 8-án van az ünnepe. A közhiedelem szerint, ha Medár napja esős, akkor 40 napos esős időszakot várhatunk. A hiedelemnek valódi alapja van, a medárd nap utáni időszak lehet egyfajta európai monszum, a napejegyelősségi viharok időszaka. Tehát a medárd jelentése, a rétek erős zöldje a nyári esőben, friss, erős, viharos zöld, zöldebb a zöldnél. Ugyanakkor ez a kifejezés, a Medárdzöld, nem létezik magyarul, hanem én alkottam, de egy magyar egypercni gondolkodás után megérti. Ha a Szent Medárd, mint az esőt hordozó ismeretlen önöknél, és azt hiszem, hogy az, akkor ne használja ezt a nevet. A zöld valamilyen jelzője, erős, élénk, vad, kora, nyári, elég lesz helyettesíteni. És akkor a másik, a dobrokol, ez, ez rövidebb, ez két mondat, a dobog szó gyakorító formája. Itt, dobogni, a lovak dobogása Dobognak a versenben. Ez egy ritka szó a magyarban, a nyelvjárásból származik, nincs fontossága a jelentésben. A szó akusztikája miatt használtam, a lovak mozgását jól érzékelteti. Idézzük a jó regvergiliuszt. Ö, magyarul mondom, patás paripák dübörögve rohannak. De ez csak egy kis árnyalat, a magyar nyelvre jellemzőbb, mint érem. Igazi tanár volt, és igazi tolmács és fordító ebben is. Most már adásunk vége felé érünk, és hát csak érinteni tudtuk ennek a nagy életműnek egy-egy ilyen pontját, úgyhogy ö, arra kérnélek, hogy zárszóként akár a te saját kedvenc, vagy idehozott versedet is olvas fel, és még egy kicsit beszéljük arra, hogy mennyire eleven most Nemes Nagy a magyar költészetben, vagy mennyire van a helyén tudva, ha tetszik. Jó, említettem, hogy a körtészet a féle hírközlés is számára, ugye fák sokszor ilyen közvetítők. Ebben a versben a Fenyő címűben, mintha régmúlt időkből mentene át, hozna valamilyen üzenetet, ugye egy paleoli távirat fog szerepelni a versben, ami a fának, mintha a DNS-e, vagy a genetikai kódja volna maga az élet, ami ugye benne pulzál, olyasfajta üzenetet hordoz, ami az emberi nyelv kialakulása előttről származhat, és amit csak a művészet eszközeivel lehet megragadni. És hogy hogyan, ezt most uh -huh. megpróbálom Köszönjük. felolvasni. Fenyő, nagy, sárga íg, egy, hegy, egy hegygerinc súlyosodik a simarétre, a mágnesföldön mozdulatlan füvek sötét vasreszeléke. reszeléke. Egy eltévet vörös fenyő, valami zümmögés, hideg. Valami zümmögés, a kérgefoszlott, pikkelyes gyökerű roppant törzsében most halad egy paleolit távirat. Fönt egy madár, egy ismeretlen madár az égen. Össze van szemöldök, arctalan. Mögötte most a fény lelappad, hulló szemhéj vakablak. Csak zümmögés, csak zúg az éj, láthatatlan fekete lomptól, szénné gyűrődött sudarak fekete szíve feldaromból. Köszönöm szépen, hogy felolvastad, elképesztően gazdag ez a vers, hogy mennyi felé, megy itt is a különböző jelentést tanna, akár a madarat nézzük ebben a versen, meg az egésznek a nyelvét. Igen, igen meg itt is a hangzás, igen. Meg, a, meg a különleges szavak, amiket használ, mondjuk a feldoromból, az akár a dobrokolhoz igen, is. Igen, igen, igen köthető lenne, hogy annyira egy ilyen, hát nem mindennapi szó, illetve nem mindennapi értelemben használja, de valahogy meg mégiscsak visszatér a, a szónak az eredendő jelentéséhez. És mennyire doromból fel most Nemes Nagyegnesnek a költészete, akár a kortárs nérel, akár a kortárs magyar irodalom értésben, hogy van szerinted jelen, mennyire van jelen Nemes Nagy? Én úgy látom, hogy hat a fiatalokra abszolút jelen van, és hát talán nem... Mm. Nem véletlen, hogy, hogy az interpretáció, a recepció is egyre növekszik, és emiatt talán többekhez eljut. Tehát azért én most már úgy tudom, hogy tanítják az egyetemeken is, uh -huh. tehát mondjuk 20 éve ez nem volt annyira jellemző, most már azért inkább. És nagyon sok, hát viszonylag sok monográfia, vagy tanulmánykötet született róla az elmúlt ilyen tíz évben. Úgyhogy egyre inkább jelen van a tudományos életben, ami viszont vissza is hat. Születtek elemzések, amik például závada Péter költészetét uh -huh. összekötik Nemes Nagy de most legújabban, ha jól emlékszem, hogy Horváth Faránszja írt uh -huh. egy verset, ami egy ilyen Nemes Nagynak ajánlott, egy ilyen omázs. Lesz Olvasni szerintem. kell, ezt az árszót tudom <gül> mondani, ugyanis elérkeztünk a belső közlés megadásának végére. Én és Pataki, addigra illadalom történésznek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és vele együtt idézhettük meg nemes nagyágnes alakját és költészetét, és további jó munkát a nemes nagy kutatáshoz és egyéb témákhoz is. Köszönöm, hogy itt lehet. A mai a múlt heti és még a következő két adásunkban jelentős 20. századi költőket idézünk meg, utal olyanokat, akik ma is jelentősen élnek az irodalmi köztudatban, de mégsem ugyanaz a pozíció illeti, már meg őket természetesen, mint művük létrehozásának korszakában, tehát érdemes, hogy kicsit itt a rádióban és fölidézzük őket. Jövő héten vörös Sándorról beszélgetünk Barta Máriával, aki szintén irodalom Én Most megköszönöm a figyelmüket és búcsúzom a hangmérnök, nevében és további szép estét kívánok a műsorvezetőt Szegué